CIGÁNY INFLÁCIÓ Ne számítson büntetfeldicsérésének vagy bűnpártolásnak, ha nem tudok egy meghatott mosolyt elfolytani, olvasván a nagyidai cigányok siralmas történetét. Cigányok valának ők, ha nem is nagyidaiak, akik valami határmenti tanyán elszánták magukat, hogy Roosevelt és Hitler gazdasági tervét megelőzve a maguk szerény eszközeivel igyekeznek kimutatni a pénzbálványimádás új nyavajájának tarthatatlanságát gyakorlati úton. Világosabban szólva, egyéni infláció bevezetését határozták el. Magyarul beszélve pénzt hamisítottak. Na már most, milyen pénzt hamisít a cigány, ha komoly szándékai vannak, hogy túladjon a hamis pénzen? Nyilván nem présel, Először is honnan vegyen olyan bonyolult masinát, amivel sokszorosítani lehet, nem is beszélve a mintáról. A muzika e nagy naturalistái, sose voltak grafikai zsenik, ha csak átvitt értelemben nem, lévén rajzolni és csenni azonos fogalmak a cigány szótárban. Ércpénzről lehetett csak szó. És még ércpénzben is jobbnak látták kerülni a magasabb címleteket, azzal az egyszerű megfontolással, hogy egy öt pengős, például, ha egy cigány akarja felváltani, menten gyanúsan tekintélyes összegé válik a hatóság szemében. Ugyan honnan van neked öt pengősöd, kérdik. Firtatni kezdik a kérdést, mustrálni kezdik a pénzt, és kész a baj. Általában jobbnak látták, ha az ezüst pénzzel nem kezdenek ki. Üstöt foltozni könnyebb, mint ezüstöt, s ami a csengést illeti, Éppen a jó cigány fülne érezni, milyen könnyű hamis hangot fedezni fel húrok és fémek összhangjában. Maradtanik kell. Itt csak kétféle közt kellett választani. Bölcs mérséklettel a szerényebbet választották. A tízfillérest. Némi áldozattal előteremtették a befektetést, egy valódi tízfillérest, némi agyagot és olmot megfelelő mennyiségben és az új tízfilléresek ragyogva perdültek ki a mintából. Jó pár száz készült belőlük, szétoztották, és elindultak három cigányok szerencsét próbálni. És most jött a kínos meglepetés. Az első tízfillérest, amit be akartak váltani, egyszerűen visszadobták. De nem mint hamisítványt, mint értéktelen pénzt, ami kiment a forgalomból. Kiderült, hogy a bolond cigányok régi háború előtti tízfillérest használtak mintának, ki a devla ismeri ki magát ebben a keserves éremtamba. Egyik se származott numizmat a családból, és a tetejébe, miután egyikük érthető felháborodásában esküdözni kezdett, hogy a pénz igenis új, ő csak tudja, ha csinálta, még le is fülelték az egész társaságot. Így bukott meg a cigány infláció.